Benvinguts, això és RecPlay, sí, RecPlay, concurs de maquetes, divetres ràdio, ha tornat, RecPlay, segona part, les segones parts sempre són dolentes, manco aquesta, torna al concurs de maquetes, divetres ràdio, en aquest cas, centrada en, en un concurs centrat en la música en català, en català, no sé si sabeu... Si teniu un grup i cantàvem català, ja vos hauríeu d'haver apuntat. Heu d'entrar a musicaib.cat. El premi... No està malament. Gira, pagada, en concerts assegurats, eh, llocs tan importants com l'Espai Mallorca de Barcelona, l'Espai Octubre de València, i... Concerts també remunerats a les altres illes. Si et de Mallorca, a Menorca, a Eivissa. Si ets de Menorca, a Mallorca. Si et de Cabrera, tens un problema. Um, concurs de maquetes, divetres ràdio, Play. Per fomentar la música en català de quatre. Se presenten, vos heu de presentar amb quatre cançons. Una maqueta de quatre cançons. Totes les bases estan a musicaib.cat. Quatre cançons, tres en català. Què passa? Si abans cantaves... What you get away... Ara cantes... Hey, Batuadei... I ja te pot presentar el concurs de maquetes, d'Ibeta la ràdio, Rec Play... I tenim en nosaltres un grup de rock and roll que es diu Super Kong... la porta va Així sona en Super Kong, un grup de rock alternatiu que s'ha presentat en el concurs de maquetes regplay i els tenim aquí. Tenim en, en Mussol. Hola, bones. Què tal, Mussol? Va, va bé, per aquí. Ets? Fé una mica de renau. Com és això de Mussol? Que... <laughs> Com és que... Bé, no tot sé, que... això és, és conseqüència de època internet. Era, abans la gent t'hi posava mal noms, ara te'ls poses tu. No sé, és, és com... És un nick. O... Sí, exacte. És... Quan vaig començar amb tot el tema aquest d'internet, doncs vaig cercar un nom que em feia gràcia per, per el correu i tot això, i... I ja s'ha quedat així. I s'ha quedat de sa vida virtual a sa, a sa real. A sa, ara te diu tothom mussol. Sí, sí. Ja, ja, que ja, noms? Hi ha ja, ja, ja poca diferència. Tu hauries de saber Shai, tu Xai. Xai és una, una bateria... Um, com està Xai? Molt bé, molt bé. Els grups que tenen un, una dona bateria ja tenen un punt guanyat no? Tenen bueno, un més un. No sé no, sé, no sé què dir-te. Estèticament, no... Bé, no sé. Tu com opines? O sigui. No sé, l'altre dia vaig, vaig acabar amb comissota i no m'ha servit de massa. No, vaig acabar amb soténs no m'ha servit sí. de massa. O sigui que, no, no no. Sé. Són dos punts ja que heu guanyat. I... Sí, I el, el nostre sí. baixista, <laughs> Beto. El baixista no pot aportar massa, si matja. No, no. no dur rasta, no tenc cabells llargs, són un poquet que fa pasta. És tot el que puc aportar. Però està fort tot, i, i és el reclam sexual masculí, en aquest cas. Sí sí, sí sí sí. Són rumores No en feu cas Molt bé, no, no insistirem en això del mussol de veure si d'ons de dia i de vespre sí. Voldria que, que m'explicàssiu un poc un poc de història del grup quan vos vareu ajuntar a Superconc un grup, eh, podríem dir, afincat a Palma Sí, som, som de Palma tot i que setgem a Marratxí però bé, la història, bàsicament, és que eh, varen començar amb una formació una mica, una mica diferent, la qual bueno, eh, vaig començar jo amb, amb un amic, en, en Piotr, que profit per saludar, i na Cris, que també, des d'aquí una abraçada, i bé, ja havíem tocat amb altres formacions abans, el típic que havíem estat a diferents grups i això, i amb aquesta, diguéssim, que ho vàrem reenganxar amb, amb ganes de, de fer eh, un grup que n'ha solament també mica més enllà d'anar al local a fer quatre cerveses que inevitablement causen això sovint quan, quan ja no tens massa ganes de setjar. I després d'uns de, de mesos això, doncs, la formació se va refer una mica i amb, amb el que estem ara, i, bàsicament, amb això, el que he comentat, no? intentar fer una mica tota feina, no, no novedat, diguéssim que ja no som nins i que, i que volem anar un poc per feina. No? O sigui, sí, és, uh -huh. és un grup que ja, al principi, hem intentat fer tot aquest procés que normalment els grups tarden, no potser un period d'anys, condensar-lo al màxim possible, treure molt de temes, presentar-nos a tots els concursos com aquest, que ens poguessin presentar i diguéssim que la història de Superkong és molt petita perquè ja l'han passada amb els altres grups no? és a dir, Superkong neix directament per fer una cosa per fer, diguéssim, ja, ja per anar per feina, no? Mm -hmm. no, no? No tenim un recorregut massa llarg de... com, com el Superkong sí. en, no. en conjunt, quan quin... Quina data vos pues, vau ajuntar? Eh? Una... Avui feix l'aniversari. Feix l'aniversari? El eh? no no. primer concert de sa formació original va ser el 2008. Va ser per els concurs de, de joves per la llengua sí. del 2008, per mi, per octubre. I en sa formació d'ara, què duim? Un any, ja un any. Un any, sí. Sí, sí, sí més o menys un any. I amb un any pues, ja ens ens hem presentat eh, tres o quatre concursos, hem fet no sé, potser una vintena de concerts o, o pintura més i tot vull dir que hem intentat anar a tope, sí, Totes. a lo, lo màxim que poguessin donar les nostres ganes i dels nostres, nostres butxaques. Àngel Musol Mussol, <laughs> Mussol. De, de, de, sempre has cantat en català? Uh, sí, jo en els grups que, que diguéssim que jo he estat uh, es, es, es servei creatiu pues sí, sempre he escrit en català jo m'agrada escriure i des de sempre m'he expressat en, en català després he, he, bueno, he estat com, com tothom que té projectes alternatius i ajudes a, a qualcú amb la guitarra, amb el ball o el que sigui, jo llavors no sé si aquí jo no, no no intervenia i he fet de tot en castellà, en anglès, una mica de tot però en el que jo, diguéssim, he portat la part creativa a les cançons que les escric i les compong sí que ho he fet sempre en català mhm mm Pregunta per en Beto Inaxay. Un poc a qui contesti abans. Curcobain um, se va suïcidar o el va matar en, uh, Cornilo? El mussol. Se va morir <ríe> quan va sentint el mussol cantar. Se va suïcidar allà. <ríe> I'm so happy because today My friends, you're my head I'm so ugly, that's okay Cause so are you Look go me, someday Sunday morning every day for all I care And I'm not scared, not my candles In our days, cause I found God Yeah Every day for all I care, and I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God Una cançó de Nirvana, Mussol, quina edat tenia el més a manco quan se va morir? <laughs> Això és una pregunta trampa? Bueno, eh, diguessin que ja era conscient de lo que estava passant. <laughs> sí, sí. Eh, no, és curiós tot, tot el tema estem de, del moviment aquest de citer o de rock alternatiu, terme que també ha donat a, a, moltes, a moltes confusions. A mi m'agrada pensar tot aquest moviment, com un moviment nascut primer principalment d'espanc, en el sentit sobretot de llibertat per fer el que tongui la gana, i sobretot molt curiós quan va suposar un vot, no?, de, de no sé, de, de moltes radiofórmules que posaven únicament un pop molt comestible començar a ficar distorsions i tal, i de fet passant el costat extrem, és a dir, companyies discogràfiques que contractaven grups que... que, que que no els havia escoltat ningú i, i d'altres que s'acaven pers camí els criteris se van, no sé se varen convertir un poc en en en en una mica aleatòries i tal i bé seqüestions que en poc temps varen passar de de no escoltar res de tot això que, que estava tot inundat no va contribuir molt, doncs... Pues, Nirvana, evidentment, tot el seu paper va ser super important en Centiví, que els va promocionar moltíssim, Geffen i, i tota aquesta moguda. Però bé, si, si algo hi ha alguna cosa positiva a tot això és que va provocar un, un replantejament, no?, d'esgustos. De, de, I per ara poden trobar un cert ressorgiment de tot això tot el d'internet, permet que, que bandes que han estat molt dinonats durant molt de temps... Pues, puguin punt so allí sense que ningú les, les recos i que és més van col·locar va passar en Ibana, en... tot i que tenia una, una, una discogràfica important darrere, ni, ni, no tenien pensat vendre més que uns quants de discos i aquest cosa es va, va sortir de mare completament. mhm mm per tant, Shai, jo crec que és innocent en Mussol, no, no el va matar ell. Eh? Crec, eh? Tot això que ha dit no el va matar en Curcobel. So, Està tot estudiat, tot el que diu. Sí, sí, quina, quina edat tenia, que no m'ho vol dir? No, ten... no havia nascut? O? No sé, 4 o 5 anys havia Gràcies, Shai, gràcies. Després ja, ja quedem. Molt bé, és, em, per tant, un un grup que els posa d'acord en quant a gustos, no? Sí, crec que és un dels pocs. <laughs> no, n'hi ha més, però és un dels principals. Uh -huh. sí. sí, els gustos són bastant diferents. Aquí aquesta dona és bastant... Sí, jo ven dels, dels, uh -huh. dels punk. Vaig començar amb un grup de punk perquè havia tocat la bateria molt pocat i era el que més ruta <laughs> per treure nervis. I... Però a poc a poc re educat. <ríe> bueno, jo vaig començar amb Àngel en Supercong i, i la meva cultura musical és més ben, més ben limitada. Però, però, bueno, vaig agafant un poc el que me mostrant ells i, i el bueno, que, que puc veure de, de ser que, que està a vora meu i vaig ampliant horitzons. Hi, hi ha moltes possibilitats. Bé, aquest senyor diu que, que la seva cultura limitada, però li agrada ser canya. Dir, quan me'l van enjuntar, que per cert el concert que he comentat abans de Llots per la Llengua o dels concurs va ser el seu primer concert que això s'ha de saber que, que aquest senyor tenia una llibreta de vora amb les notes apuntades perquè no, no tenia encara massa clar com, com tocar els temes i un perí d'hores encara estava practicant Vull dir, eh, Beto, tot i que millor no, no havia escoltat tanta música com neixia jo, no havia estat altres grups, això, eh, teníem molt clar que, que coincidíem en les referències més importants, no? Vull dir, no, no ens amagàvem de, de cap manera de, de lo que són de les nostres influències principals, que, bueno, tot aquest tema del alternatiu que comentàvem ara. I ahir eh, sempre sempre ho hem, no sé, hem dir que, que ens agrada molt tot això. De fet, crec que ja he anat a veure més concerts que jo de, de, de, de grups de referència, no? He anat a veure per el Jam i... Smashing... Sí, sí, no, m'he passatjat. No molt, però alguna cosa. És a dir, que estava molt bé això que va començar, va fer el primer concert sense sabraró. Era punk sense sabraró. No? Sí, sí, sí. això ho deien. Algo angistant. així, algo així. Sí sí. Sí, sí. sí, sí, feia molt poquet que tocava. Molt poquet. Sí, sí. Sí. I per, per on... Per on heu actuat? Bé, principalment per aquí, per la illa. Uh, com que... ja tenien clar que mos volíem que volíem anar una miqueta més enllà del típic grup de, de local d'aquí, ja mos vam plantejar d'un principi sortir a fora. La no? uh, teoria, bé, que no és te, cap teoria novedosa ni res, és evident que tots els grups que han triomfat aquí a Mallorca és gent que, que ha sortit a fora, que ha, ha tingut una certa repercussió i després ha tornat una miqueta com a... Com a gran descobridors a l'Amèrica, no? Tenim un molt mal costum aquí a, a Mallorca que és que ignorar molts grups d'aquí. Fins que no ve qualsevol de fora i mos referma de s'idea que, que aquell grup és bo, però és que no són capaços de reconèixer que tenim un grup bo de bo, no? És molt típic rajar i companys de, de, de local quan en realitat estan fent una música coenuda i, i, i que, que, que l'hauries de animar i l'hauries de reconèixer, no? I de teníem tot això super clar i, i el que hem intentat és sortir a fora el màxim possible. És a dir, a part de per aquí, per, per tota a Silla, bé, hem anat a Múrcia, a, a, a, a, a Eivissa, Madrid i bé, d'aquí poc anirem a València i estem plantejant també anar per, per Astúries. I bé, tot això per promocionar-nos, per participar del màxim número de concursos possible i sobretot perquè si sí, hem us escolta i que és el que nosaltres, el que nosaltres volem. Idé. Així sona en Superkong, que heu gravat la maqueta uh, urban. Sí, ara fa no res, fa més així, vam estar en els estudis urban d'en Rafa, Rafa Rigo, que ve molt bé, s'esperen si ja havien gravat alguna a Manacó, s'estudi casca racó, però volíem una cosa d'una miqueta més pòlida i la veritat és que ja Urban ha estat conut. Estava tota una experiència, molt bé, ens hem passat molt bé, ens ha donat moltíssimes facilitats, molt de consells, hem tret bastant de suc de tot el que era el nostre so. I bé, totes les cançons que hem gravat estem molt contents. I fora de l'estudi, és a dir, en directe, com són Superconc? Bueno, yo quiero decir que yo, por primera parte, en el día tope, me he dejado lo que faltaba, falta van llegado a ir de Murcia y todavía tengo mal los escaneos, quiero decir, a tope, lo tot todo y queremos que el señor que esté en el día traiga toda esta adrenalina y sube, o sea, puede ser, mucho. Y tanto, renao es, renao es, muy renao es. Sí, de fet intentamos, cuando nos deixa el de esa sala, posant això i el més davant possible la tenim de, de, de racó que sempre se sol deixar es bateria no? pues, mm. pues no, nosaltres la volem davant aprofitar-la això està molt bé sí, sí. <ríe> el i dinic. els murcians que, que tal s'acollia aquest, aquest estil fet en català com va ser molt bé, els va agradar Fuli. molt varen rebre moltes mostres d'ànim espontani de gent que no ens havia sentit mai que no ens havia vist, que no ens coneixia i els hi va agradar molt Segurament. Sí, Desprésment a Madrid també me va passar, però millor del part del jurat dels concurs no van tenir suport, però que després molta gent va escriure en el que jo di que els, que els hi agradava molt, quan tornàvem, i va agradar molt, encara que morts no montos una puta merda, per dir així, perquè no ho tenien. <laughs> però les diem el barrolló i i mos ho Sí, jo so crec fons. que aquí Se nota molt el prejudici lingüístic perquè hi ha moltíssims grups que canten en anglès i no, no se'ls entén res. Vull dir, estic segur que ningú sabria recordar-se de cap cançó ni tan sota significat de qualque grup eh, que canti en anglès mallorquí, no sé, de la darrera ona d'aquí, i en canvi nosaltres cantem en català. I... i per això vos heu presentat en el concurs de maquetes RecPlay Superkong moltíssimes gràcies per estar aquí i sort en el concurs de maquetes i vetera ràdio RecPlay moltes gràcies a vosaltres gràcies.